Там, на горі, ще довго можна йти по хребту, долаючи нові вершини. Проси у долі, чого тобі ще бракує. А я їй дякую за все, що вона тобі вже дала. Пам'ятаєш, у фільмі «Старомодна комедія» Аліса Френдліх розповідала якусь історію з життя своєї героїні. Мені тоді було років 40, цілковите дівчисько. Оце підхід до життя. Оце ставлення до років. Адже цифра – це не більше, аніж просто цифра. Сама по собі вона мало що значить. Мама набрала повітря в груди і рішуче підвела риску. Хай щастить тобі. Застигла картинка за столом ожила. Всі зарухалися, заплескали в долоні, застукотіли приборами. На рахунок притерлися, ти трохи перебільшила, подав голос тату відправляючи до рота міцненький маринований грибочок. Ми тоді в шлюбі були лише двадцять років, а згодом ще стільки ж притиралися. У подружньому житті важко перших сорок років, а потім нічого, легше стає. Через півгодини, коли за столом стало гамірно і весело, від воріт почувся якийсь шум, і з-за рогу вийшла Алла Погачова у чоботах-панчохах і короткі чорній супні-балахоні. З неї була верка Сердючка, жінка схожа на співачку Шер і ще одна миловидна білявка. «Ну, правильно!» ображено протягнула Пугачова із своєю характерною хрипловатістю у голосі і поправила знайомим жестом руду шевелюру. «Сначала Алка, приїжджай, а потім сидять, п'ють, їдять. Кто там?» Кого ж дать? Собирався. У перші кілька секунд за столом запала тиша. А потім дійшло. Артисти-двійники приїхали. За їхніми спинами метушилася Ірина, попереджала. Трохи спізнювся. Тягнула з веранди, подовжувач до апаратури. Любительниця сюрпризів, вона і тут була в своєму репертуарі. Програма артистів була побудована так, що глядачі не встигали перевести подих. Всі були залучені до дійства. Перетворювалися по черзі у гурт ВВ, шоу-балет Вєрки Сердючки, тріові Отримавши короткий інструктаж від режисера, виходили на сцену, на викладений каменем майданчик біля колодязя і бавилися як діти. Закінчився виступ братанням Артистів та ліцедеїв новачків і тостом за вміння імпровізувати. Одну з найважливіших рис людини, яка вміє жити зі смаком. Артистів провели за ворота до таксі оплесками і вигуками. Ви найкращі на узбережжі!» На дорогу вручили тістечка у картонних торбинках. Після бурхливого і несподіваного концерту. Захекані й збуджені мешканці зубрівки взяли тайм-аут. Тато Магди повівчили чоловіків до мангалу, щоб перекурити та братися потихеньку за приготування шашликів. Жінки зробили проміжну кавку, ту яку п'ють не у фіналі застілля, а у розпал львівських забав. Пішли з горнятками до лавки-фортеці, прихопивши з собою пласкі подушки, аби не тягнуло холодом від каміння. Про що, дівчата, мрію, аби нарешті з'явилися парфуми з ароматом свіжозмеленої кави, зробивши ковток, зауважила Ірина. По два дні, не витягаючи з сумки пакуночки змеленою кавою, озвалася магда. Для чого тобі штучний запах, якщо є натуральний, від парфумів, які пахнутимуть кавою, тебе рано чи пізно знудить? А ще хотіли б відчути ідеальне поєднання чоловічого та жіночого, потягнув Ірину на філософію. Хотіли б переконатися, що цілковита гармонія між чоловіком і жінкою можлива і здатна тривати довше, аніж кілька хвилин чи кілька годин. Які в тебе мрії, конкретні, позаздрила Луїза. А мої бажання частіше виникають методом від протилежного: цього не хочу. І цього не бажаю. Якби я точно знала, чого хочу...